«Поводерський!» При готелі біля моря Підозрілі алмазики підсовував багатим дамам, Котрі в кріслах під парасольками Послужливий, до ручок так і клеїться ротом Сильно влип, відсидів і десь, як в повітрі розтанув «Останній в ряду число п'ять», проголосив капітан «Цей маловідомий, не з нашого дому Романових Він, здається, курський сам» Понурість підземна, брови аж на колінах, скрізь на кінських бігах промишляв. Одного разу підпоїв приїжджого багача й оженив з якоюсь старою дівою, бо вона підплатила і несподіванка. Вийшов розкішно щасливий шлюб. Претенденти скінчилися, сказав капітан. До обрігса. Можна світи, до Цесаревича. Як записати вас ім'я? Як? Е, е, Царевич Олексій, а тим часом і між іншим можна звати Артемій Крушкін, неофіційно і приватно. Ваша справа залежить від дирекції магазину, треба ждати повідомлення від їхнього правника. А я сиди, жахлива кривда, мені гірко перечувалося в сні. Можна розказати? Боюся трата часу, остерігає капітан. Можливо, але потерпем, вирішив комісар. Якщо сон складався від стану тверезости, він почасти значний. Що привиділось? Неймовірність. Уявіть кімнату, чудову з пальмами серед дзеркал. Ведуть бесіду пани і дами з добродійного закладу. Бачу їх мету. Спасти душу цілої групи осіб. Ну і я теж там, слухаю, приємно. Дами вдягнуті, як ляльки. Обличчя чисті, брови вгорі, і очі повністю видно без лисичності, А присміхові так навіть на губах трохи печалі. «Ви б до суті стисло казали», – радить капітан. «Зараз-зараз. Я придивляюся кругом і в думках торжественно, а рукам скучно. Книги скрізь страшно товсті, як солдати в батальйонах за великим склом. Тільки наука, як виграти війну з гріхами. Я потихеньку... Мов, хочу дихнути повітрям, переходжу через коридорчик і знов між книгами. Бачу другі кімнати, і там повно книг. Аж опиняюся в залі, величиною над вокзал, з височезними скляними стінами, товщиною, як лід на озері в январі. Від непогоди на дворі починають стіни колотись. Уже громадезні частини їх колихаються, впадуть і строщать бідного сироту. Стою, тремчу, однак думка збереглася – Цікавості до особливих речей Я уявіть собі, скажімо, Колекціонер, люблю збирати Прямо якийсь магніт Зачепивши за всі жили Серця притяга Там дверці шафи, цілком відчутна присутність Перснів і золотої всячини Тільки я туди наліг Аж тут близько старичок Білуватий з лисиною, а обличчя Як небожителя сіяє Звернувся я спитати Чого вам? А він перший Примирнув тишу, я мовляв, він той проповідник, про якого я щойно чув з розмови, я радію, як ніколи. А враз повторився страх і кригою обклав кістки, бо, видно, гори шпилями коливаються велетенські аж при небі, а з ними скляні частини розколотої постройки враз упадуть, і мені кінець тримчу, а старичок привтишує, перестань, то поправимо. Зробив знак, і на одній в вгорі щось припало побов по боках, як накладена зв'язь, і тоді краї скляні потроху злилися. Вистояти міцно. Тільки змінись, говорить старічок. Покращай. Забудь гріх, мов мечем отсічі, і стій, як воїн. Ну, я й хотів би повірити, а з незвички трудно. Прошу, підожди, я ще не встановився. Повіриш, хочу дуже, а бач, думка крива. Кругом помандрую і зберуся з силою. Він головою хитає в докорі. Гляди, спізнишся, подумай, як слід, усовіщає, а я боком-боком вертаюсь через коридорчик до дзеркальної кімнати, аж там нікого нема. Сумно мені, і від того сон пропав. Ах, я покинутий чоловік на погибель, змахнув сльозу. Надзвичайно у вас на обнову бережеться огник визначив комісар, «скоро повідомлять про вимогу магазину». До цесаревича станово Брігс і підохочує, «пора вертатися, я з вами». «О, неминучість!» – зітхнув претендент на трон. «Чи могли б тут позичити як майбутньому монархові зелених одиниць?»